Mulțumire către Dumnezeu pentru darurile de care s-a învrednicit și că treapta preoției și a egumeniei sale este înfricoșătoare și pentru îngeri. Eu, chiar dacă voiesc, stăpâne, nu pot să grăiesc, căci ce voi spune fiind necurat în gânduri și în fapte și în toate cugetările mele? dar sunt rănit în suflet și ard în lăuntul meu, dorind să-ți grăiesc fie cât de puțin Dumnezeul meu. Însă văd și cunosc ale mele, Dumnezeul meu, văd mădularele trupului și ale sufletului meu, că le-am spurcat din naștere, fiind întreg păcat. Mărturisesc mila și iubirea ta de oameni și multele tale bunătăți care le-ai făcut mie și stau fără de glas a proape aproape și mă chinuiesc în neîncetat întristându-mă nenorocitul că sunt nevrednic de toate bunătățile tale. Când îmi vin în simțire și privesc Hristoase mulțimea răutăților mele și că n-am făcut un singur bine în viață, dar în locul pedepselor mâniei tale celei drepte pe care trebuia să le sufăr ca cel ce te-am supărat, tu m-ai învrednicit mai degrabă de atâtea bunătăți. Cad în deznădejde și mă tem de judecata ta, fiindcă adaug în fiecare zi alte greșeli și tremur să nu întorci mare mila ta și iubirea ta de oameni spre mânia unei și mai mari pedepse, pentru că îți sunt și mai nemulțumitor ție, binefăcătorul meu, arătându-mă slugă vicleană ție, stăpânul cel bun, Astfel toate mi-au fost, Doamne, prilej de răbdare și pricină de a vieții veșnice, pentru aceasta m-am bucurat mult, cum singur știi, încrezându-mă în bunătatea și mila ta, căci pentru aceasta m-ai scos pe mine din toate, din lume și mai despărțit de rude și de prieteni, ca să mă miluiești și să mă mântuiești, Hristoase al meu. De aceasta, fiind încredințat prin harul tău, am avut o bucurie fără de margini și o de sigură. Dar cele două lucruri din urmă, ce ai binevoit să mi le dai, nu știu cum să le spun, împăratul meu, ele lipsesc și sufletul și mintea mea de cuvânt și opresc toate lucrările și gândurile mele, dar și mărie mea slavei tale mă îngreunează și aproape că mă conving mântuitorul meu să nu grăiesc nimic, să nu fac nimic, nici să mă ating de ceva și nu mai știu ce să fac. Vai, aceasta mă întristează, cum m-am predat pe mine nevrednic cu slujirii și liturghisirii unor astfel de lucruri negreite la care îngerii se tem să privească prea liber, de care prorocii s-au înfricoșat auzindu-le, dându-și seama de necuprinsul slavei și economiei tale, pe care apostolii și mucenicii și mulțimea învățătorilor le propovăduiesc pe fața tuturor din lume, strigându-și și, și dându-și pe față nevrednicia lor. Deci cum eu, risipitorul, cum eu, desfârnatul, cum eu, smeritul, am fost învrednicit să fiu făcut egumen, fraților, Slujitor al tainelor dumnezeiești și liturghisitor al neprihănitei treimi, căci unde se așează pâinea și se toarnă vinul în numele trupului și al sângelui tău cuvinte, acolo ești tu însuți, Dumnezeul meu și cuvântul, și acestea se fac cu adevărat trupul și sângelule tău, prin venirea Duhului și prin puterea celui înalt. Și îndrăznind ne atingem De Dumnezeu cel neapropiat Mai binezis De cel ce locuiește în lumina Neapropiată Nu numai acestei firstri stricăcioase Și omenești, ci și tuturor Oștilor îngerești Dar această faptă Și acest lucru negrăit Mai presus de fire pe care mi s-a poruncit Să-l fac Mă convinge să văd și moartea Înaintea ochilor De aceea Uitând de plăcere, am fost cuprins de cutremur știind că mi-este cu neputință, cum cred eu și toți, să liturghisesc prin mine și să amă astfel viață îngerească, mai bine binezis, cea mai presus de îngeri în trup, că, precum a arătat cuvântul și cum e adevărul, să fiu cinstit să mă fac mai aproape ca ei, odată ce îl ating și cu mâinile și îl mănânc cu gura, pe cel înaintea căruia îngerii stau cu cutremur. În ce privește judecata fraților pe care am fost rânduit să-i postoresc? Care suflet al suporta-o? Care minte ar fi în stare să rabde, fără o sândă părerea fiecăruia și să împlinească fără lipsă toate datoriile sale și să se scape pe sine de judecata lui? Nu mi se pare că e cu putința aceasta oamenilor mă silesc, de aceea și voiesc să fiu mai bine ucenicul unuia, slujind voi lui, ascultând voia lui și dând socoteală numai lui decât să slujesc părerilor și voilor celor mulți și să țin seama mai mult de îndemnurile și gândurile lor, fiindcă mă așteaptă judecata lui și voi avea să dau socoteală pentru cei ce au păcătuit, pe care am fost singur ales să-i păstoresc prin hotărârea negreită a lui Dumnezeu, căci fiecare se va judeca și va da socoteală de cele ce a făcut el însuși, fie bine, fie rău. Singur eu voi da socoteală pentru fiecare, dar cum mă voi milui sau mântui eu care nu pot să arăt nici pentru singurul meu suflet ticălos vreo faptă pentru mântuire? De fapt, Află că nu am ceea ce spun, miluirea și mântuirea, căci n-am împlinit niciodată vreo faptă mică sau mare prin care mă voi mântui de focul veșnic. Dar, o, mântuitorule de oameni iubitor, îndurăte te milostive, dăm -mi putere mie smeritului ca prin cuvânt să păstoresc cu înțelepciune pe frații pe care mi-ai dat și să-i conduc la pășunile legilor dumnezești. Și să-i călăuzesc readuși la viață spre locașurile împărăției de sus, mireni sănătoși, strălucind de frumusețea virtuților, vrednici închinători ai tronului înfricoșător, iar pe mine, nevrednicul, primește-mă din lume, chiar de sunt acoperit de multe ale păcatelor, ca pe un slujitor familiar și netrebnic al tău, și nu mă cu judecata care ți-e proprie, Încetele aleșilor împreună cu cenicii mei, ca să privim toți împreună slava ta dumnezeiască și să ne bucurăm, Hristoase, de bunătățile tale negreite, căci tu ești bucuria, desfătarea și slava celor ce te iubesc pe tine în vecii vecilor. Amin.